У горах моєму газді-аптекарю направду легшало. Магніт гір витягував хворість, вольний вітер напував груди змішаним духом листу, трави, нагрітого каменю і рідкого хмаровиння. І землиста тінь помалу лишала тіло, як стара шкіра ящерку. Ми відбули ще три благодатні літування на полонині, наповнені незабутніми мандрами, збиранням і тихими вечірніми бесідами, що грили нас більше, ніж огень ватри. Це те, що завжди лишається з тобою, не підвладне ні часу, ні настрою. А короткі зими минали в клопотнечі города, дні з хворими, яких стягувалося все більше, а вечори – з книгами. Як було здержатися коло такої розкішної бібліотеки? Бувало, считаєш цілу книгу і лише тоді примітиш, на якій вона мові. Чому навчив мене мій метр плавно і вільно переступати з мови на мову від слова до діле, від роботи до науки, від науки до фантазії – що нерідко обертаються в яву. Найвищий для мене чин – книга. Та книга, де букви, як і трава, мають свою барву, свій пахощ, а не як воші, розтрясані по листу в котрого писуна, що творить сірочинне словоблудство. Темна тайна письмо, а писемний – то дар святого духа. «Письмовець, як волхву, що виправдовує перед лицем Господа перебування свого народу на землі, як на мене треба перейти всі раї і пекла земні перед тим, як узятися за перо, аби писемне слово було світлою тінню того слова, що було справіку, і смисл усякого письма в тому, щоб укріпити в людності, Дух доброчесності, найбільше з благ, щоб покликати людину на проблиск світла в чорноті, бо той, хто творить, шукає підпору творця, і писати слід простими, ваговитими й дзвінкими словами, як той гранослов-німець на півшляху свого земного світу я втрапив у похмурий ліс густий, Бо стежку втратив млою оповиту. О, де візьму снаги розповісти Про ліс листатий сей суворий, дикий? Так наче про мене писано. Та все ж писемне слово бліде і мляве Перед словом живого життя. Поважний Джеорджа хотів Виклопотати мені документи і відправити на навчання до університету, та я противився. Що мене цікавило, я й так осягав наїздами в Букурешт, а практика біля нього була неоціненною школою. Хазяйський син займався чисто аптечними орудками, а ми більше з болящими. Убраний на людях панком, я мав цілковиту виправу городянина. Але то на поверховий позір. Можна хлопа витягти з села, та село з нього ніколи. Мене вабили обшири полів. Живопис хижок під соломою, загусла тиша сільських путівців. Якось пан Жорджа обмовився, що трапився йому хворий з таким прізвищем, як у мене, і чи знаю я, що в румунському Банаті, між Дунаєм і Тисою, під Трансильванськими Альпами, кількома селами проживають мої земляки. З того часу я визирав нагоду потрапити туди, і така оказія сталася. Медична академія доручила моєму пану зробити звіт про тривалість життя у віддалених гірських районах. На той час він погано чувся і відрядив до банату мене. Милисе було мені мандрування. Прорубані у вікових лісах возові дороги, цюкання сокир, скрип млинів, стук дерев'яних праників на потоках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 Засіялися ці люди в чужі межі. Поправді ж упали вони сюди не з неба. Пригнали їх сюди нищата і невмируща в селянині надія на ліпшу, на вольну землю. Граф Верешій жадав лісорубських рук і злакомив сюди довірливих русинів, як свиню на струк. Достоту так послав у підкарпаття прихвоснів із грубими качанами, от яка кукуруза родить у банаті. Бідняки купилися. Тут їм продавали парцели лісу, які вони мусили вирубати, викорчувати, висушити болото, розрівняти ниви і зліпити якесь пожитло. А доти тіснилися в бордеях, земляних ямах попід берегами, як печерні люди. Граф наймав їх рубати його ліс. Мав з того потрійний зиск. Дерево збував, дровами випалював вапно, а оголені площі продавав новим переселенцям. Їх манила сюди робота і досить родючі землі. Та відрубні ниви за кілька літ вичахали, і дроворуби мусили обростати худібкою, вертатися до замкненого мужицького укладу, як і їх старшина на вітцівщині. Так ліпилися низанки куч під ситником, болотяною травою, коли зародили жита, стріхи, Зазолотилися соломою, робітні люди сокирими, балтами, за них бралися й жони, заробляли собі і ораницю, і паслу, і клапті лісу. Стовбували дороги, стилили мости, рубали церквиці, садили сади, так заснувалися села, накопив русинсько-мароморозьких, гусарка, корнуцел, копачила, зоріле, черешня.